من شرور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من يعد الله فلا مزل له ومن يزلله فلا آدي لا وأشهر الله إلا إلا الله وعده لا شريك لا واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ونسوله صلى الله قال عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و ينزل الطا ابرهيم رب بكلمات باتمونه زمہ عزت منذ مسلمانانو حاضرین اوریدونکو نن د الله فضل او احسان د شه په مسلمانانو یوه نویا خوشالي دا خوشالي علي مختلف قسم 포 دنیا کې په مسلمانانو باندې راضي په مختلفو طرقو په مختلفو وختونو سره خدا اور ته خوشحالي یو د الله د طرف له ځا په موده هغه پور ماو په مالدارو په نارینو په زنانو حتا دا چې په مرشمانو ته خوشالي ده او یو رس کے را اپنے کی غریب او مادار خواه غریب دعا و خراب دنشی کتے یو آن خوشانیانی چاگت و محتبر و رازی بو غرباؤن رازی زان لازالا خورو غرباؤن زان لازالا خوشانی اگر ما ناوئی در خورو غربت پریاز باندے بچی وادئی د بچی دا هغه نن خوښاریاله راځي دمادار او زال له خوشالي داغې دماداره یې په نسبت باندې خدا در دوه راځي چې په کال کې په مسلمانانو کې نو خوښاریاله راځي نو هغه دا زال له تاوفل راځي نو یې په مسلمانانو باندې چې یو پهې خوشالي سلا خوشالي عمر راځي او پرې خوشاله صدا الله هم رضا کېږي پرې خوشاله صدا انسان ته خورا کوم ملويږي د مسلمانانو په خپل کیا کې جذبات اسلام وبکارونکيږي نودا واقعې نو خوشاله دا په نسبت دا خوشاله ډیر زیاته هم اولادې هر مسلمانا د توفیق ورګي چې دا قوربانی او دا خوحالی پس د توانې احت انجام ته وړو صید نن خوحالی چې زمنږ نی کو حه دی وال سر او سلام کیا او قبانې کړی او داې نن من یاد تا او داې په سره کې الله من دا قبانې په منږ را جمه کړی وه قرب چیبراہیم علیہ السلاة والسلام آکروا زد قربانی او صوبہ دی دانس دانو چیزا بندانو آیانا گوہوا واک اکرمی خالال کا گوہ اوکرا مذکوشا لینا زدی علماء په حادیثو کی محدثین زدی صوبہ دی بیانے دا قربانې او دا خوشالي او د ابراهیم علیه السلام زایې جهاد تی مناوللی څو زمنګ نیک او زمنګ مشرا کم کار چې تا کړو پاک او باندې منستانه رسو مضبوط ولاریو تر قیامت پورې او دا له مضبوط واری بیان قران ملته کې ورته به ملت او زمان پیرم رسول اللہ علیہ وسلم تابی شاہ تعلت اندر ابراہیم علیہ السلام چکرک و لاڑو زمان پا مسرے رتوید باندے زمان پا دین باندیک رک و لاڑو وما کا نبیل مشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام دم مشرکینو نا دم مشرکینو پناف قدم نترے او پارے رکھرے و اگر ابراهيم عليه السلام تا په کې دا پلان مخه دا راغلو اگر په مشهګر کې نو کې السلام تا دا بادشاہ مخه دا راغلو اگر په مشهګر کې نو کې ابراهيم عليه السلام تا دا مخه تا کوم دا راغلو خواه عل آل الدين باندې رک ولالو اي ابراهيم عليه السلام چاغه تنت دارو په ملګرتیا کې څوک ولاړ نو ور وسوګنو وړاندې څارو وسوګنو ورو ورو خلاف وو وړاند نو خلاف وو باور ټول دنیا ضد خلاف کې ولاړه خو ایبراهيم علیه السلام زرو نو ټن کړي ایبراهيم السلام دا نیوې دي زوبې आवाज څنګه کار ایبراہیم علیہ السلام دا اللہ قرآن کی زید و زید میں نقطی بیانیں قلو انہیبراہیم کانا امتا قاندل اللہ بیشک ابراہیم علیہ السلام طول گئے اللہ وے اللہ وے اپنی مخالف دے قوم مخالف دے رشتہ دار ری مخالف دے بادشاہ ری مخالف دے اللہ وے ازو سل ورم دے مضبط قوم دے دے ورم دے طول یو کس دلاؤ ایدار ٹول گئے رے یو کس دلاؤ ایدار ٹول یو کس دلاؤ ٹول گئے رے چپتن بارے اکرک ورالی تو زمن صلا پکری کی کسان شتاک ورانے کے شتاک ورالا یا رسو اکن اکن ابرائیم علیہ السلام دخبر قوم صلا مقابل کے ورالے قوم مخالف ابرائیم علیہ السلام دائی صلا ورالے خلاف کے بادشاہ و گوڑا دازے بادشاہ و بیمانا چو در ٹولی دنیا آو بادشاہی دارا پھلاسوا آغا نمرود دارا مقابل کے ورال لے خو ابراہیم علیہ السلام در بادشاہ نم مرحب کی گی نا اولوی امتحان آغا در پلاری چھ انسان سره پڑا در ادری گی در آغا در پلار اسو پینشی سمولے آو السلام سر پلار خلاف کے ورال لے او فلارتو یا ابتی لما تابدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغنی انکشیا ای زما فلارا والعبادت کے عاجزی کہے اللہ تصوال کی منت کے فلارتا او زما ہوگا فلارا لما تابدو ما لا يسمعو ولا يبصر ولا يغني عنك اشياء ازمطارا ولا عباده داشا شاوني نورينينا فدا لخصان شيغو سنتادا لا عباده مكواد يا ولا عبادتك يا عبدي قد جاءني من العلم عالم ياتك ا زما پلاره او ما په را ده پلارتهوي پلارات د ستاه پیدا ما خبرو منا خبرهومه ان ب دا پلار ته ووي اوګوره چې زما پ دا ما ته خبرپې کې اوی خبرشي کورې پلار دا اوبرا م سره عام پللار ته ويفتبیې عاد کا د غې ن شورم پهې ز او زما لا را معاپ سرے کار کو ما تله دطررح میلاے ت چېکم کار کیا د شط دطرن میلا دشیط ته وتیی کار پری دا آ کار چې اللله بس فرته بیننی آ کا سوصیا دا کانا د پ ہیمت سلام اوګړہ آقوم تولا ل بشاتهلار لے اینی اراکا و قومکا فی غلال مبین ایز ما اپلا راہ وی نمتا اوستار ٹو قوم پو گمرائی احکارک احکارک گمرائی کے روانے ابراہیم علیہ السلام محدثین یو وجدا بیانے چدا قربانی مناؤل قربانی کول ناد ابراہیم علیہ السلام سرا پدے خوش آرے یو پدے یک گہتے کی گی شرکی دل جو ابراهيم زمنې کوڅه کوم کاردا کړې تر قیامت وګورو موږ په کار باندې کړو ان شاء الله خلک وګورو زموږ څو پورې څنګه زمونږ له روسو هله بلادیو باندې وکړه یو داو دا ابراهيم عليه السلام چې کلا بیان شول کو او بادشاہې نوم نه کوي وینا دا وی نه نه کوي وینا او وی داستان دا چې بیان کوي زادر مې سیده ونو حدیثین ذکر کړم یو داسې لوی درارې جوړ کو پای کې خشار جمع کاو د پاره د چې ابراهیم علیه السلام د دې کې مونږ وسېزو وګوره پلا د کوشش کوي د زیږې د سوزاورو باڅه وبخو ته چې پلار د کوشش کوي خاندان د کوشش کوي زادر ګران کار دی د نن شو پای کې خشار جمع کېدا لازم وسیله کړیو یا خزې نزلو معنا یا وخدا هغه نزلو معنا کزه جوړو شو بیمالا نزل په ټول دورا حشاک د ابراهیم علی السلام د سي زلو زفاف شو خزم دا غیرت کړیو خو مرغان او غیرتم کړیو بیا حمله چې ورګه بیا غیرت کړیو څارځه غره توګه غره جوړ شو وه او غي نظر غي عمره خوشاک جمع کا بهرال تبرني امنې جری تفصیل سره واقعې ذکر کوي خشاک جمع شو نمړول وي خشاک خوشاک چې سسودي نو دا په بیگې په نورو خلکو باندې کې نو و تماشا کوو سه زلو تماشه په اړه ده حکومت او بادشاہي واچا چاپېره زغې نه دیوالو حته ده پاینګ به وی چې دې ته په ایمره سلام ورغړو څنګه کدا چې ورغړو ووږي کو ور باندې چې ورغړو موږ وسېږي شیطان بېمانه جرنې د شرکو د کفره د بدام له آرای په شکو له سپنګي باندې د بابا باندې ورته ویو ترې خبرته کوي وې څو یو مونارځ ورکه دې مخ کې را دی ورماس کې اولم مونارکی ابراهیم علیہ السلام چټکه نه وې خپود لاسونه او کړې د اوس باندې پرځای باندې او چې کله ور خو سرشي نور اسې ونې زې او ور سرشي راوړ ته گزار کړي یو راځي باندې لاسونه ورته لښو د اوس باندې وبل راځي ابراهیم علیہ السلام په ورته لښو یو راځي د ابراهیم علیہ السلام د سيزون لپاره پلان جوړوي تاسو په گزارکم او بدر راځي چاله وروا بادشاہ چور سر شو لمه نا ا راځي هغه اخګی اورته گزارکم دور تاسو خپل ورو نو اولو بادشاہ در دورو بیرحمه ګرځیدل او خو بېماری پکې واه بي کم پکې واه څم کې چې بي دينی رو داغه حالت بیا نن ګورو کوفادی بي دينی آرام پکې و مسلمان و مظلومان و زنان و محشومان و محنسون قتل عام و ظلم ہو جاده ای کتاب برحمل دیکن رسل اسلام نی برحمل او چه کلی او ردو گزارو مختلف فرشتی رالی او ردو اوی ممتو آیا اللہ را لی ور مرکو وینا دو بو فرشتی رالی وی ویو آیا چه او بگزار کو پورو وینا یو یو فرشتا چې پا هر یو سیز مقرر وزارو وینا پاخند کې جبريل عليه سلام پرستا له وز الله له غليم اواسو حکم فروان پر فر ابراهيم عليه سلام او اما اليك تا تمنه تا تمنه آل الله چې زما په حال باندې پوې دي ا کافي دي زما ز سوان سوار ستل کو سوال هو راځه سوکې دي نه په حال زما په حال زما ربخه خبر دی نو سوال سره کوم وګوره دور اکلکو الله وګوره اکلک کله وشي داسه خلکو سره پر دغه ورزيد بادشاهانو سره دغه کار لري او چې کله وردور بزارو راوي حسبن الله والنم الوکیل کافی د مال الله سوفي زموږه الله حسبن الله والنم الوکیل او نماز اگر کی چې سخت تکلیف دې باندې راي دا چې یو ځکه ګیر شوی فرنده کریمه حسب الله ونعم الوکیل ابراهيم علیه السلام موږ ته ګزارشه پاغور کی يوم عاش یا هفتو مختلف روایت ز قاضی او هغهور بعضو باندې الله فضل او احسانو کو ادا غي يوم نو ازاری شیخ نو سو زیده ری اغا رسی چاگت او رسی وی اغا او سو زیده ارصد اگرشو یومیاش او ربنیگی ندام خشا خون صحت تبا رسیده ریو اول ابراہیم علیہ السلام پا یومیاش که خوراکا آدھر جنتی خوراکا وا جنتی خوراکا آدھر جنتی خوراکا آدھر جنتی خوراک اگر امیل آوی دا فرشتران آلات ترخواست که چی اللہ الاو ته فرش یو د جنات نه پاګور جو خور ګو ابراهيم عليه السلام پا فرش کې نو چې کله فرش د جنات نه رايي فرش خور جو ابراهيم عليه السلام اندازه شو نیو وګوره دی وای پلا ورو بچا خلاف او قوم خلاف دی خلاص څنګه انده کوي اوا ورسته ابراهيم عليه السلام مونږه لکه څنګه چې پلا ورو ماشوم بچيږي کې هونه سي پسرلګو یا ځکه کې چې بچي ا دی او پلار غېوفر برا م سلامې پا تخت او په فر جنت بانې کې را او دګو کون چې لاس کې وورکه ته حد د څو او خپې شوړو چې تنې چې راه م سره هم خپ چې لاسې پواچ او ما کرکي او یاته حد څو خې شړوکې سره او داګو کون چې پهکه یو میاش دغه داخورړه کو باہر آر ابراہیم علیہ السلام بچے حضار کرےو اخفرخام دے نوکتن دادا قربانی نند ابراہیم علیہ السلام سرا یک جہتی را دا شوق امین سرا عدا کرو لی باہر آر ابراہیم علیہ السلام لوی کارنامے کروی یعودہ کارنامہان چکور ابراہیم علیہ السلام اخفرخام دا نگوری اولاد دا نگوری مار دا نگوری مر دا نگوری او دا اللہ دی دن پر آرسو قربانے لقدہ سے حالت رہے او مسلمان آنو تا سبند ابراہیم علیہ السلام یادتا تھا گوئے زانت ابن نگو ری اولاد ابن نگو ری مال و دولت ابن نگو ری چاہاں مال قربانے گئی بادشاہی پریدی او شام تا حجرت گئی انی مہاجر الاربی سیاہ دین تاکہ صلیح حجرت گئی پردی ملتزی وطن تی پاتی ما د مان تی پاتی کی گی اولاد تی پاتی کی گی دا درگران کار دے رائع ابراہیم علیہ السلام کرو نو دا دانتی دواز بزا گو خوشو وو سانڈاو گویا میں خدا شو گو خوکرو قربانی خوشحانی دارنا رائع دا ابراہیم علیہ السلام کاننامی قرآن منتخی چا سنگ ابراہیم علیہ السلام آریا اس چیز زماد فارا قربانی کرو که بچے ودی ندے زان ودی ندے مان و د داسې مقرلاه تا او بم ته ېږي او او بهزما د پااره خوبانې کوي لالا د خوشالهونو دپاره ابراه به سرلا ته وسلام خپ بچی با د چاره را د کوي خوبې د کو ح عکر کې خو د بیایا ووا ده چې بچی کا ا چې پې د بی ته بچیره مخنم تا دالو ما راتهلاستا سره آ مقصدا دې کثارای وغولاروم نکړنیارارو ارمان درته او ان څه چې الله حکم کوي اکاروکا کا دې دونی ان الله من صابين دا نه چې الله حکم کوي اوکا ما ته موږ الله حکم ته وګورا فلما اس بما وته للجرين دار وغار کې خدا اپلاروز دې الله حکم ته تابیدار شو او له للجميل على الجميل فعلك يا سملا او بچي پلار دا وي و پلار بچي دل خوغي بچي دل خوغي ور پلا تا ها دل خوغي و يا سمجه ما باندې توصلان شي سرګزان لا پټه کا چارخه تیر کا او ما پړ مخه سملا اسنه شي ما تر ګوري په ما دې ته ما پړ مخه سملا او ما زړه لار کا چې کله راستنه پټه کړی اولا مذبع دا سے دے رہی دی اللہ رہی تاسو طول بوجی صلاح دے منگا نلے گیا ریب و میناء میدان کے حجان اور تو وقت دے رہی دا سے میدان دی یو خام دے رہی دا پر خام دے, دے. او و نشان موجود مذبع ہے اسماعیل رہی صلی اللہ علیہ السلام آلے خوشکڑا کے تیبو تو اللہ رہی ہے اور چکرے لاری اللہ جبیر تو حکم کو, کو فوراں کٹ بودا اصنی ابراہیم علیہ الس زماو حکم په مراهونو کې زویتنګوري څارن زغرګورونه دا راځي د لاندې کا او چاو الله اکبر بچې لاړې لو جبريل دا راځي لاندې غټ کا چاو الله اکبر جبريل و لا اله الا الله والله اکبر یا جبريل الله اکبر ابراهيم عليه السلام ولا اله الا الله والله اکبر دا روبچې مایل رسوله چې نړۍ د نړۍ الله اکبر ولله الحمد علال دې او دا روبه په هغه ما چې نن دا روبه په هغه علالې ما حمدونه غالي دا روزيو پهښتې چې کله سره کې کولا او ایبراهیم رسوله چې وکړه دا بچي بچو ګډه لاله شو او موږ د امرګ معلوم شو چ پیغمبر دې ژوند دې او ځخنې چره د لاند خبره نه وایي چې زما دې چره لاندې زما بچي لال له وکاره ګړو پسا لال له او دیو یفلالې پویګې را سيګنا وواکهو د ابراهيم عليه السلام یاد را چې بچي باندې چاره را لګې او څنګه کوه چې پور شو سترګې کولاو بیا بچي بچه او لال شو نه یو بده دا کی دې و چو پغه مو باندې په صف يا الله دې اميام پوي ني دي ژوند پیغمبر دی دے چلی او ځکه په چره ده حالت خبرنده نه چه ځخ په بچې لالهم او په ګلو پیسه لالهم بار الله فضنا هو بي زيب نا زين ان ها ذا له ول دلاو الان بيد مالين كه انده دا ما سن لو قرباري قربار دا غير په بدل کې الله مون باندې ګټ پیسه چيله غوغه ازم اس قدام او دا پر قرار پرقرار پادشاهر من مخفل بچی لاله نن مو من ار کار کا او خپو خوشاله باندې پدې کې و تن تر دالو نظر و نا څنګه هیما دې سلام په خوشاله د الله حکم منا وې محمد داج په خوشاله خپل بچې دانیو ته ټول شتيار مې فیزون له سو کاله او خپو خوشاله و من غضب هکاو غواله دا شو نکړه الله په پدره دې قباله خوشالي زمون ته وربلکره او دا غېنه خستا ثواب اجر مونته مې دا وشه سونه دا اولاد غېرت دې سونه دا الله په موږ هر کو باندې دلوي ساندو مونږ پرې کې مونږه چونچرا کو ټیکیږي او کنيږي فقار دا دې تین انشاء الله وړکې دوه والے هنه چونچو کې مونږ له روس سو شوړو وکړه حسد اعظم کډ وړو راځي زمون ملګر روس سو داو نو مقصد مدار چې د قبانې په باه کې الحمد الله یو مسله صدرې دکری ده ولوکې سا چې ګټ پییس په یو کس عمر یو کال حد دی یو کال ک یو کو می چا سا خ ک پهین چې دوکره او ه خر او داس کېږي یا ساده ک پهکر د ساار خر کار چس پډ ک یو قوربانې پ نه کېږي او په دوکرې خرک د قیامت پورې زیماارې ڈاخر کو قربانی دی زائے کلا د قربیسو دا گٹھو دا پاڑا صفحہ کوئے چوائے دوڑا حد دے قربانی پی گئی گی راہو نیندی کری یو کال پوری شرط دے دا ولو کی ساروی گڑ پی سا ہاں گڑو دا شکوکو میاش تو گڑوی دا کار دا گڑ سا او پر شي نو بانی بیاں بیا گی خیر دے خدا را گڑ دا چیری نا دا بل یو چیز نا دین علا سخیر کرتایی جوت آلات دو کارا شرط دے چې امکان کار یا غاخون ہے غاخون ہے بس مسارا ختم دا او چې غاخم نیکلی دو کارا پھولای پھولو کارو کی یو رس کمائی فغد جوتی فغد سخی لازنور رسی گی او امان اگر تے خوچی یو رس پکی کمائی قربانی نکی گی داس ساوی چاپچا خرس کرو یاوار قربانی نکی گی دا بای جوب بای دا با ها بحترح بل لاچ په یو نوواله تر اوپور غا ساوې کې شولا کار رازشی دا نه چې تا په یوب به د پکې نشته ها به تر هغه پر را یوي دوی درې پنځه پر کې او نسو باندې کې بل په کې شولکا بداسي چا وب مخلصان حرام مال بر بچانې سټو واغوبني دا ونګي ها انډر پولېز انسابو ستورو زا پروګرامونو راو دي کوم مختلفو ته بو غلط کې مشوره عدالت کې شوه حرام акча مایی چې دا چا هوا ورکمای یا ساده حدیث کې راځي یو پیسې یو روپی یو معمولی زره کې ده کې ده حرام پرابې سروي غږه عبادت نه کوي نو چې یو کومای غلطه دې نو دا غو نو قربانين ضایع راو خراب کړو bale خلو دوکو ورته و بس من نوسکو من فقبل <سؤال> سیب من نانا یو کس کو شرکاو که غلط رای اکی دے غلط را مالی غلط دے مالی حرام دے نو تول قردانی خراب ده ویسا رایس قردانی خراب دے کم زکن تول دیار در زرک کم سا کمی سا سیوار سنن چی نو یو دا شرکاو چکل علالکو چالکنیتون بس صفائی حرام چیزون دابا در نوباسو او سواسم چې شوی ری شوی او بالا چې اوسره فتاوی ووم جن کې کېللی په شورا کاو کې د یو کس شریک ده کیدی چې د الله بغیر پیر فقیر ولی پیغمبر حاضر ده الله رسېږي تويږي په پدوه غایبا هادا کې د الله رسېږي फायदा او نقصان نه صحیح د دې سړی یا او د سری سړي قرباني نه دغه قرباني کې تقرب الله ته دی دو تقرب الله ته نه رسېږي مشهوره ده دا شرک وو ده که د الله نه ختم شوه نه چې دغه تقرب الله ته نه راځي که تو قرباني ورشوه دغه قرباني په نه کولو چې کومه کسانو سره شریف راټولو قرباني ورشوه حیا ساتي دا کې دی ډېله خاص پر کار دی هم ټول الحمد الله مسلمانان یوز ارزښ دار کیدله نه کم سه کم کلکلا داش یو حاله جورشي و ملکه دا ਕਰਨي کېږي پلانځه د توسه دا بو شه نوابلانه کېني کېږي اصل الله سره کې اي ام سس ک الله و بزون فلا کاشف له الله قربانی جور شو دا لازم نه چټول شو راګار په واکه په سالو باندې لاس کېني نو لال له خبره او نو که سپای کې نه کومه کې قربانی او شو بیا چې سوره خپل پر شریکته خپل په سوار کې کمیز جاتے علماء درسود کی راضی یویسا سیوان چوا دیرے جو سے دفتر ورنہ نا سیوان کمی بردار در نقصان ملاوی گی گناہ گاری گی پورا طول باندے پسیز ملاوی ستا دا یا پر اسو آچے چدا لکم والی سیوان والی د سود گنار خبر ختم چی یو سیوان والی او کبر کم والی او خدقوخی نیت بنے بلہ چکدہ گوخہ تقسیمی کترے سی یو ځامکا یو ویسا غوربا او تاسو چې قربانی راکړئ دا به موږ سره حق لري او دوی مېسا هغه خلقو وپارا چې اګر چې قرباني کړي را ستاسو ته مرګ دے او استاد نه دے مشرد نه او ولید او پاره اوسره د پالر خپل ولې پاله لشي تعلق برقرار باندې ګيوه مسئله راکړه سړي تعلقو ساتو او مېسه وګړه دا نه چې قرباني قربانی به کلیم تعلق سره قرار ساته یو دو دوستانو یې سره اگر چې قربانی کړي دا یو دو قرباوي سره یو خپل زړه دا فقها دې ګر کوي کې چې سره خورانه یې زړه دا او هغه کمې نو طول باغ فلخو له شي خیر دی فقها خبرو ویندا بارال د سرمونه مسله شو سرمونه باغ په استعمال کې سره له واسطه شي سر باندې پیار میں جوڑے، نارے دن جوڑے، دوز دن جوڑے، باہرال کم دے زنا چکمشی دے دا پیزار داوستے جی، خوو چدے خر سکرا خپل استعمال کې د سرمن پیسی نشی داوستے، دا بہت کم دا زکاة دو کردے دے، سن جا زکاة پخپلو نکی گی، پا پلان نکی گی، پا نکن نکی گی، پا خور نکی گی، چو هدارنگی پار تو په کو کېږي نگی دا نو دادا سلمانی پیسیم بیا پری خلکو کېږي گی دید پارا غریب شرط دے قبر شرط دے تو جواد نگی گی دادا جی آوازیں ٹولی استاد نمیلا شی علیکن سلمانی پیسی تو ای استاد آور کئی مرسیت آور را گرمہ بسکے حرپکار دادی چھ ارچالای سوشی استاد غریب دے اور کورا ہاشو گزارنگی گی وسا لکه زما الحمدلله زما خپل وص مناسب گزاره کیږي بیا زما غربان دي دی اله ورکا او دا سرمن پېسي په جماعت په زړه هه وګوراو باندې کیږي په کارا یو له ملکوري شي ټول ملکوري شي رسولي ملکوري شي او سرمنار چارا ورکو شي غریب مولدار ولا خو چې هر څکل بیا په مولدار سرمن پېسي نکيږي ګوره اصل دا ورواڅ سرمن پېسي اچار کیږي نه سرمن ار چلا ورکو ری سرمن خوچه سالمونه هر څک لا دوتو سالمونه پیسې بیا قرباو ته و ملاوي قرباو ته ورکه مالدار دسالمونه پیسې نشي راستي په دا سمسایرو او الحمدلله په سې طریقه چې ځم من رب زموږ نه راځي بسم الله الله رب تکبیرات چې سونه ډیرو نو به تر خبره په دې اړه پینزم حا رسال دی <سؤال> سکه <سؤال> ته پنځم مې سکه ته سینشمایو فغول پنځم د پنځم په ماجګر باندې ته پیراد ختمېږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا د هر خپل مانزله او سن یو ځل زړونو وی واجب دي بنان نه او په نناو باندې باقلان وبالغه نه باندې دا په کار باندې چې دا مخمخه وظیفه کو دایات کو او او په کار تټ او رات کې قدانې په وختېمل <سؤال> په چا سر میلاويږې عامیر په کاردي په ازبانې د غمونونه تاته دا د خلافی سنتدي دا خوششاريدل <سؤال> دا دا د غمونو ور نه ده او یو غم جوړ شي یا فرونو شوی دی یا ننو شي خه دی کې په مسلالان د لا بچ خصوصا اووسبل د قوردانو کې بیا خو غم دی مخکې غم شوید دی و کې غمونونه تاه کول دا خلاف سنت قبلو دزل اروه جای دي او دا. زه خوړو او هم نن دي بیا په قبرونو په قبرستان ته خلې په خصوصا په اخترونو کې رواني دا نه رواني دا خلاف سنت دي موږ ګورو کار ته چې زمونه د نن سبا ته پوسکي چې موږ سوخرو ولر ان شاء الله دا سم مسائله ان شاء الله هغه تاسو ته پټم په رمو بیان کړی او زموټین پوره شه طالبان ده تا ها مخترف دي کسان نازي نو پسین ته ریته باندې کوم شو لکاري په قرباني کې پسند دیونه باندې نیت پرنو کو داونو وایو جاده کمال په ځای راکه مالو نلې راکه مالو خوپړې راکه واقعا به لی دې اسه ملایوي گیاه سره دی یو قرباني خراب اور اور پارا زمنګ قرباني مخرب او پدې هو ا کوپړې دیمار نلې جګل عینازرو شو شو لکاري اقم او تقسیمه به داغه خو حدا د شریف دا په خپل خو حدا راکې ډیره یا به دا ماله د مسائل نہایت باریک دي ګوره دا په معمولی شی ز باندې ګوره ګډورېږي او الله ته خو یې ویني دا په کار نه ني لاینا ل الله دحوم وحاولا دماء اوها ولا کی انا لو تکوا چلوه روان سیګال الله تعالی دې قرباني دې قرباني الله ته اخلاص ورسیږي اعمال اخلاص حديث کې راځي پیغمبرو صل الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولا الى اصحابكم الله نورث اسو شكل متا استاسکل خست دې نو دا وړو خوما الله نورث اسو مال متا الا <اللانو> نغوري ساسونه سبونو حسبونو تا چې دا خره نسبواله ده دا, دا بیکاره نسبواله ده د غریب د دې مالدار دینه برا کې انظورو اله قلوب قام لیکن ګوري الا استعشول المتا چې تاسو په تا دې سورہ اخلاص دې زما زپارا اخلاص پیدا کو دا نه قرباني مینو ګورو خورور نه کینو تيزه کار کو یا قرباني مینو ګورو خواله مو مجبوره کینو مجبور نه زیا ثواب نشته د به د نه وا قوربانې ځکه کوون چې زمانې کا ابراهیم مې سلا پکل بچی باې چاړی الله دغه چااره په چې ګلوګړیوه رالایا او پهل لکو تا د کومه پخپې خوشیبانې د رابانې د چا زور کانې په زړه کوې د چااره پاه کوم الله لپاره کو او غښه دا کممدار شړی د غه غړبا ت سرژړ دغه په اخلااس باندې ولیک ایخلاص نه ګره تقوای او بهتري نسږي بهر یو عمل کې اخلاص جوړي دي ورته حافیظ هم کثیر ذکر کوي په تفصیل او شرطه پکارې والهم پوشا د عمل په بولې یذ پارا شرط دې دوه عمل قرباني او لې عمل له چې یو نه عمل له چې کله قبل د غیزو قبل اولو لپاره تو شرط دې دا ایگونا خالی صلی وجه اللہ چامل خالی زالہ در ازار پاری او دویم ایگونا موافقا لی شریعا چامل موافق شریعت سرائی لا زمانگا قربانی داد شریعت سر برابر ده لا بارلا قبلی انشاءاللہ چی زمانگ نیتونے سی زمانگ شرکا سی زمانگ اخلاس وی انشاءاللہ وینه کته په ځمکه لګیدلې حدیث کلا دي فورن الله تعالی اخلاص وړه قبول کوي بیا الله زمونږ ته ټولو قرباني قبول کړي الله زمونږ هیڅ ته د تعطلو دا موږ قبول کيم چې څا مهنت کړي د شانه د درمودا موږ سره ناشتي پرې راغکه الله د دې پر راغلي چې ته زمونږ نه راځې او الله زمو ډېر ګناهونه دي الله زمو ګناهونه موږ ته عفو کا واخر دعا الحمدلله ربو دعا وکي بیا مو سکو یا الله زمو ټول ګناهونه معاف کا الله زمو دنیا اخرت کې هسته کا الله دا قرباني چې چالي وړي دي ځل دي شرکاو سره دي چې چا و سره وي او شنوږي الله دا ټول عبادتونه زمو په دربار کې قبول کا الله زموږ څو سوره مله شي وی دي موږ زموږ د دنیا نه تري دي موږ او ستزاد دي دوستان دي سوره مسلماناندي الله دا غي معافرت نصیب کړه او الله موږ د نیکو امانه توفیق نصیب کړه الله زمونږه زندگی د قران او د سنت سره برابرته رکھے چې دې زې دلداګي دی خو اخرینه الله چې دا غي پرونو کې څو قسم امیدونه دي شدید ته الله یې پور کړه بماران دي برغان دي او جواران دي سږ کې خدمت کې من سلام دا وخت دل شي دږه د پوله دږه د ژوندوبس کې الله زده نو جوارۍ کې بار سږ کې او خیر او برکت واچوا چې سږ په دې کې من سلام تاسو متاون کې د خپل وس او خپل ته دې باندېګي په ژوند کې الله اګه داري ایواز ورکا او لا زنو دا قربانيان په خپل بار کې قبوليږي او صلوات و, سنانتا و, سنانتا و, سنانتا و دا سوه کې یو کاس بزدار اوږدې په پرباره دغه دغه پیسې کوم شي د سامان ته په لږه منګه لږ پړو نه واه سره بلل اده رنگ یو شلبر سيزر نورو زو اوږدې ته چا 14 وسکی چا 15 وسکی چا 16 وسکی بل دې په لږه کوشش کو چې په اسانی وي چې دغه کې بلیډ کوم ان شاء الله دا ضرب مګیا بن ان شاء الله دغه په زکو پر بندوباس کو نو موږ خپل وسر الله دې ما په خپل ورثه کتاب سوزون خوې غواړي چې چاندې اوازه مو کوم په ټول کې شریک کار دې د نن ټول په کیسه خدا تمو خدای خدمت بیا هم کو ان شاء الله تاسو دا ووس کی خپل هواس مناسبو خپل مال قیمتي کې بیا موږ کو او جنون نفس په قرباني ان بیا هر یو خپل قربان الله ځان نه سي په خلاص باندې اراث خواده انشاءاللہ دیر اخیصتا رضا دموز ترکی وعو رئی دکا وقتی تیر شوی رئی خصوصا د جوانان نیت کوم د زړه د اخلاصا واجب موږ کوم د لوی اختر سره د ټول تبویر زواید وای ټول وای په حضر حاضر وخت په دې حاضر امام پسې مخمه د کعبه شریفي پرو او اکبر نیت کوم د زړه د اخلاصا درکات واجب موز دوی لوی افتار ګوردارم یار کوم سره د ټولو تکبیرونو د دې حاضر وخت د دې حاضر امام پسې محمد کابی شریف ولو کو الله اکبر نیتو شو زه چې کله د نیت نه الله اکبر وکم زبا سناوم سنانه روسو زبا بیا د تکبیرات کوم هر تکبیر سره بلاس کتم الله اکبر الله اکبر الله اکبر تا کوي او په کوټوي نازي په لون بیر زکات کې دوه رکات کې کد زو وکم دوه رکات کې کد زو رکوع لزم دو رکو د تو نماز کې ها دغې الله اکبر الله اکبر الله اکبر څلورم تکبیر بیا په زما د رکوعي فا اول نکارکی د قرآت نمخ که او درې تبیرات دو دیم نکارکی دو رکورت درونا مخ که او حد تبیر سلاس کتا پورتا کول او دری اگی سفون بڑا شاو شاو تنوارو کئی کم کسار کتری چا چا فرمان امان دلاشئی شاو جممااعت لاشا <تصفيق> <تصفيق> لا لا شو جمماتونو کې مون د وخته کېږي که چا مخصوص کسانی دا د مختلف زوی نه کسان دا زیین ن موسم ګرپورو خ نومون دملدر لیرشه که موږ چې دې خلکو منځونه خراب نشي موضوعه پاتې نشي شاوې شاوې و دریو مو زره وردا ما د مانزنا او د خبن رسو دوه نشتا شار نو شا کشمیره هیمو لالې کری دی فیصل باری کی درېځه لاذ دعا بعد صلات اليدين توه وا من دا وکه ته مځه کوه کمځه کی یو شیز نه آځه کوه منګر کار نه کو یو سره وی ول د مون نپاس منګو دوته کې په دې خاطر کې نه ا کامه او نو بانګ سٹا دا خاطر ا یو شیز نو ر مونځو نو جده جده طریقې باندې ری په دې وجنه منګ دوا وکړه مون نپاسو به من خو ان شاء كسان نورستي اغور ایمرانا الله اكبر الله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 فَسَبِّ بِحَمْدِ لَبِّكَ وَسْتَعْفِرُوا اِنَّهُ كَانَ طَوَّابًا اللہ اکبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللہ اکبر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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبدو وإياك نستعين اذن السراط والمستقيم السراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 الله اکبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر Hall, waxx السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر وللہ الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد معرك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواز كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم خصوصا على أولهم وأبذلهم بالتعقيق سيدنا أمير المؤمنين أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير الناتق بالصدق والصواب سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه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 سيدنا الحمدidden والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى صائر الصحابة والنابين إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر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 ان شاء الله دا واجب دا شو او زو قربانه تنظیمات کړو سلام علیکم السلام علیکم السلام دا څنګه د راځي مازیګر اوبو څنګه مازیګر ښه ښه ښه نه لري ښه السلام لا داسونو راځه ولالي راګره داسونو ګریو کې نه کړم داسونو چې ما دراڅه السلام علیکم السلام او نو خوښکار ام صاد نو واغ السلام <سؤال> علیکم څنګه خې خیر خیر السلام علیکم څنګه خیر بس څومره څه دي الله <سؤال> څنګه دی هغه له ساده مولي راغله نو دا یو کتابه کوښښې شابه لګلې لګوشې مولا دې کو و كوربه خيفوا له كانوا بسوسو بيابله في <تصفيق> كده يا ابو في <تصفيق> ان شاء الله اصله اے یو دو من راکه خطا کنه داګه بس Aleykümselam. Bir Aa,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 لا لا داس لا لا داس لا لا لا ما شاء الله براه نه داو دا بور نور نو سي و او یو مونږ نه وخت سره هو به نو